s hoinjes wat net aan ho pla An ho blad An hoplat Hojeses honjes en ho plad wo weer Laat die hele dag deur. die kan kieses smos ver hulle bang ver hulle bang ver hulle bang Die kijk kieses smoss hulle bang want die honinjeswol hulle bang.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 Hongieses hongies wat net aan ou blads aan ou blads aan ou blads hongieses hongies aan ou blads val weer blads die hele dag duur. ek houe vol soos met jou kom speel met jou kom speel met jou kom speel kyk alweer vol soos met jou kom speel en jou romme speel met jou deel wat met aanhoop lak, aanhoop lak, aanhoop lak, hondjes is hondjes en op lak alweer, lak die hele dag weer. En hem ook om daar om die hoek, om die hoek, om die hoek, en skel hem ook om daar om die hoek, en op greep om aan sy broek. Hondjes is hondjes wat met aanhoop lak. Groep 2, wat vir ons daar ons splint in die inleidingslikkie sing vir ons nieuwe program Oinkies is Oinkies program nummer 1 17de December 2020 Goeiemorgen allemaal wat ingeskakel is, dankie vir jylle teenwoordigheid Hier is die program waar ons die uh, vele variaties is ook die algemene verantwoordelike uh, uh, ver, verantwoordelike jyde uh, Jo, tongknopers so vroeg in die ochend Uh, die eens ons hondervriende gaan bespreek. Grootes, kleinkies, kwaies, vriendelikes, pink, brein, blauw, wittekies, sowel as die vettes en ook die windhonde. Gandhi, die bekende filantroop en pacifist, het vergelijking gemaakt, het gesê, The greatness of a nation is its moral progress and its morals progress can be judged by the way it treats its animals en ek gloe amal stem 100% saam daarmee. Ek gloe altyd, my hond se evaluasie van ‘n vreemdeling, se karakter is baie meer akkuraat as my eie. Vandaag gaan ons net vluchtig kyk na die basisse vereistes om een nieuwe troetelhond aan te skaf en dan op die daarin volgende weke sal ons ‘n verskye hondenrasse en in die algemeen bespreek om te help om die rechte een te kies vir ie persoonlijke omstandighede. Indien jy gaan oorweeg om een nieuwe familielid in die vorm van een trootelhond by jy gesin te voeg, eh, is die heel eerste en belangrijkste oorweging is jylle in alle opzichte gereed vir soe staf. Nou ok, herkou solange na die vraag, terwijl ons luister na Corlia en sy syng, Swart Koffie Proekra is jy puk ter dat jij is afdood meer It's my smile for fear It's my smile for fear Ok, so voor ons na Corlea so zwart koffie geluister het, was die vraag, indien die oorweeg om een nieuwe familielid in die vorm van een trooteldier aan te skaf, is jylle in alle opzichte gereed vir so'n stap? Nou, telk het die zwart koffie jou help uh, alles in perspektief te sien. Nou moet het in gedachte gehou word, dat as een mens in alle aspekte, van veramwoordelike troeteldeerbesit ingaan, ons een hele maand van donderdag nodig sal hee, om net voorbij die punt van wettige aspekte te kom. Soos bijvoorbeeld veramwoordelikeidsvoorsiening, soos hulle in Engels sê, liability. Uh, indien jou hondalk iemand byt, of uit die erf uitkom en die motorongeluk veroorzaak as die motorvol moet uitswaaie, of die sulke gebeuret, Het gaan jou derduisende rande aan vergoeding kost en uh, as jy nie voorsiening maak daarvoor nie, so, jy weet jy moet voorsiening maak daarvoor in jou assurantie, klausielis. Ons gaan daar een halwe nie gevorderde aspekte van uh, dit bespreek nie van die, die aanskaffing van die trutel die nie, jy word aanbeveel om daarover te lees en self in te lig Uh, en jouself te beskerm teendare soe ding. Ons gaan net die platoniese vereistes hier bespreek. Nou waaran sal die gereente, ge, gereedheid vir die hoentje dan gemeet word? Die eerste vraag sal wees is jou kinders volwassen genoeg vir die verantwoordelikheid wat saam met so'n troteldier gepaard gaan? <laughs> Dink een bykie daar na, terwyl ons luister na die koffiesnops met die gang. efeito К so beheb met koffie vandag. Het was eers my zwart koffie uh, van Corlea en nou so die koffie snoops wat sin die gang. Baba hoinkies is so cute en oulik en die mens kan nie help om vir hulle lief te wees nie. Weet echter en wees daarvan bewus dat daar die dier vir enig iets van 12 tot gemiddeld 16 jaar lang uitsluitlik jou verantwoordelikheid gaan wees. Hy of sy is totaal afhankelijk van jou en daardie tydperk. Sien jy nou nog uh, kans daarvoor, jy en jou gesin? Hier wil ek een van die inzette inlas van ons uh, veearts, Dr. Luana Venter, van die uh, Belgravia Wetliniek of Animal Hospital dan hier in Kimberley, wat ek uh, ongelukkig hierdie week per voicemail moes ontvang, sê dat sy heerlijke die kaap sit en keir tot na nieuwe jaar. Nou die eerste inzet van haar handel oor die inenting van klein oinkies. Hier is Luana. Verkorten, verkorten, gegeen word op 6 weke, 9 weke, 12 weke, daarna alweer op een jaar van ouderdom, en dan is daar mense, want daarna net elke tweede jaar gee, die groot reden hoe kom van elke jaar is, want dis al wanneer ons jongens sien, so ons tel vroeger op as daar groeisels is, of as daar hartklepprobleme is, of knieskywe wat uitspring, en sikke goed, en uh dit is tot 'n web goetes wat teen almal is. Um, kat, geep, is ehm katrippe nog, lê seek. ander goed waarvan mense kan in en so. Die sonne corona wat nie dis hulle as mens coronavirus is nie, maar wat dit diarree kan veroorsaak en leptospirose dan af, en dan sakkine ook of en sulke wat in sekere areas gebruik word en in areas waar dit nie voorkom nie nie noodwendig gebruik word nie. Het is om een hond te koop wat reeds sinds 6 weke inspiting gehad het want met die stress van een nieuwe huis en alles is hulle met die tijd tot reeds onder druk en telegrootere kaars op siek word Daar is om een hond te koop van keller wat se teeë ook jaarliks geënt word omdat van die immuniteit oorgedra word in die melk van die ma na die kleintjies. Vrede. nog. Ons dit was dokter Luana Venter en sy het ons vertel van die inenting vir wanneer jy 'n klein hondjie aanskaf. Nou onthou Net soos jylle dierfases met die hoentjie sal gaan, so sal die hoentjie ook deur fases met jylle gaan. Weet vooraf dat hy jou skoene of die tydslang of selfs die karsebamper gaan opvreet dier een van sy fases. Die onus is op jou om daarop paraat te wees en tot die beste van jou vermoe voorzorg te tref om dit teen te werk of te verhoed bere jou goed waar jy dit nie kan kry nie, en jou skade sal minder wees. En daar die fase van een hoentje kan enige tyd van 6 maande tot so jaar en een half dier en een ander uh, de, rasse, selfs tot 2 jaar, so wees paraat, jy gaan iets verloor. Om hoentje te kry is een baie opvindende tyd vir kinders, maar dit is belangrijk om te verduidelik dat hulle nieuwe troeteldier nie een speelding is nie en dat hulle verzichtig moet wees met hulle nieuwe metgezel. Bekendstelling kan hetlijn hoentje vrees aan jaand wees en negatieve ervarings sal een blijvende uitwerking hee. Die socialiserings en vreesperiode begin vanaf 4 weke en de dier tot 14 weke en enige trauma wat gedeerde hierdie tyd voorkom, kan blywende gevolge hee. Daarom is het belangrik dat het gedoen word vir uh, in een rustige, ontspanne omgeving waar kinders onangemoedig word om kalm te wees. My volgende vraag oor, uh, aan ons VAS het gehandel oor ontwerming. Maar kom ons luister eerst na Simon en Garfunkel en hulle sing vir ons Bright Eyes, die story van hy klein hasie, Shane. Hier gaan hy. say yeah. yeah. van die kleine haasie. En, en, en nou net voor Bright Eyes gespeel het, het ek sê my volgende vraag aan ons veerts was uh, oor ontwerming. Nou kom ons luister gauw wat het sy daar oor te sê. Goeie, goeie, waarom die tewe voordat hulle kraam? van as van die worms wat ook in melk kan oorgedraag word, en dan ontwurm hulle pappies kan van 2 weke van ouderdom afgeontwurm word, elke 2 weke tot by 4 maanden, afhangend van wat die worms in die omgeving is, die wormlading is, kan nou elke 3 tot 6 maanden ontwurm, in areas waar Aspirusarka loopie is, ontwurm ons elke maand specifiek met... Milvamix of Milvamycin, wat die enigste middel is wat die worm vir ons doodmaak, wat geregistreer is vir gebruik in honde. Um, van die, uh, ja, in termen van vaccination, kom uit sekere breed soos wat wilders en German Shepherds meer vatbaar is vir catgrip as ander breeds, is dat van die telers wat hulle op vier weke van ouderdom met dode eendstof so die virus in die ding is gemodify so dat hy dood is maar hy stimuleer tot te mate nog steeds een bykie immuniteit in die puppy, so hulle begin al op vier weke te eend en baie van die ouwens eend op 4, 6, 8, 10, 12 weke, so waar een ander rond uh, op die ouderdom 3 keer geweksenheid is, is dat van die teris wat so eentje steenduit het al op 5 keer geweksenheid is. Ja, daar weet ons dit ook nog, maar soos ek sê, so baie technische name, en ek is nie goed met technische naam nie, ek het maar ek kort geheer. Uh, uh, nou, om hierdie proces, ek, ek, ek, ons het beginne praat oor die uh, uh, bekendstelling van die nieuwe troeteldier met die kinders in die huis. Nou, om hierdie proces te ondersteun, kan jy uh, eeste Vra die kinders om op die vloer te sit en laat die hondtie eerst in hale toe kom. Leer die kinders hoe om die troteldier te hanteer, dier hulle lichaam versichtig te ondersteun as hulle dit optel. Ek praat nou van wanneer hulle die hond optel en nie andersom nie. Uh, die beste manier is om een oophand onder sy maag te plaas, sy of haar maag te plaas en sy achterkant met die ander hand te steen. As kinders die hoekie wel knuffel, moet u sorg dat hulle het nie te stijf vasthou nie. Om te verseker dat die hoekie en die kinders veilig is, is daar aantal dinge wat die hoekie en kinders uh, kan help as hulle saamgroot word. Die kinders daar, door die kinders dan te herinner dat hulle rol speel, in die ontwikkeling en veiligheid van die hondje, kan hulle ook eienaarskap uh, en uh, mate van verantwoordelikheid leer en aanneem. Bijvoorbeeld om beurde te maak om kost te gee en gereeld die waterdok te hou, uh, dat het skoon is en die bak vol is en uh, ja, die soort goeie is. Leer die kind om buiten en skrape te voorkom? <laughs> Die belangrikste in hierdie opzicht is dat die kind moet weet elke hoentje het die skerp kant ook en dis die kant wat vir my moet word. Hulle moet nie die hoentje steer as hy, hy of sy slaap of eet nie. Moet hom nie direct in die oor kyk nie. Ek het altyd die ding gehad terwyl ek die uh, die beskermingsvereniging gehad het. Daar was partij honde wat ek my oogkontak honde genoem het, uh, maar mens leer hulle vannig ken, uh, die oomlik wat jy om in sy oog staar, jy kan sien, dit word nie geduld nie, en jy moet weet om inmiddellik nie in sy oog te kyk nie, dit is een belangrike aspekt, om hom of haar nie te hard in hulle arms hou nie, om hom of haar geen koos van die tafel af te gee nie, Uh, uh, ek selfskuldig maar uh, ja, maar ek probeer het wegsteek van my vrou, maar die hondse konditie geer het weg hy word al groter en groter en sy kan nie verstaan hoekom uh, sy het hom op die diet en hy wil nie maar blij nie uh, kinders jongere's 10 moet nie alleen achterblij met die hoentje nie, uh, volwassene moet altyd teenwoordig wees uh, as kinders en hoentjes saam speel Natuurlijk, tot hulle mekaar nou beter leer ken en gemakkelijk met jy elk ander verkeer. Die volgende muziekstuk wat ons na gaan luister, ons luister na Matt Monroe en wat anders, hy syng Born Free. free as the wind blows as free as the grass grows ball free to follow your heart live free and beauty surrounds you the world still astounds you it's time you a star weet nie wie het allemaal hy rolprint gekyk destijds van die Leeu Welpie Elsa, en hoe sy groot word, en hoe sy op die einde in die bekluierij is, met die troep, die trop, wat daar nie wil aanvaar nie, en sovoort, en sovoort, rechtige traan in die oogtype van rolprint, maar uh, ja, as kind het ek het baie geniet, en ek glo, as ek nou weer moet, ek, ek denk ek het om op een uh, CD, dierievers. Ek moet hom uitkrap en hom weer kyk. Born free. Nou, onder normale omstandighere sal ons min of meer op hierdie punt van die program sal ons uh, insetsels van ons veearts hee uh, dat ek somme al die vraag wat ek vir, vir haar het uh, gelijktijdig in hierdie call vraag wat so ongeveer 10-15 minuut sal dier. Maar dit Omdat sy nou uh, lekker vakantie hou, uh, tot volgende week, sal ons nou hierdie week sommer net die inzette, so een na die ander speel. En sy sal nie in die atelier wees, nie so hoop die voicemails wat sy op haar foon doorgestuur het, kom goed genoeg door, dat jy dit goed kan hoor. Daar is een aantal dinge, waar die kostes van die besit van een wond beinvloedt, met een achtneming van hulle behoeftes en, en sluit in die verzorging, verheids in die kindige rekeninge, uh, versekering en natuurlijk voedsel, die ras van die hond, ouderdom, gezondheid en levensstijl van die troeteldier, en dan is daar een aantal dinge wat die moed oorweeg vir sy langtermijn gezondheid en welstand. Hy het net nog gehoor dat die ontwerming en uh, die uh, specifiek die parvo inspuitings dan meer uh, dringend is in die geval van rottweilers en uh, sekere ander types. So elke hond type het maar sy treits en sy uh, teenvoeters en dinge wat pla so uh, kom ons luister hier na een inset van die veearts wat sy praat van eh uh, hip dysplasia. Ek het altyd gedog is hip displacement en eh uh, dis die wat sy my nou reg gehelp hyso met hip dysplasia. Ons luister Dis, heept displacement nie, displace, ja, omdat dit nie rege vorm is nie, so dat is genetisch, as mys by teler koop, moet my seker maak, dat die teler so onder, die breeding pair, is voorstel om gegreid te word vir heept displasie, en hulle werk op a A tot C en a 0 tot 3 basis, so A 0 beteken is skoon skoon, as die ma en pa al A 0 is, is it highly unlikely, let jy Uh, hond met eeptysplasia sal kry as jy met bio versie gaan, dan is daar een van die ouwers, dan is daar a kans dat jy hond met eeptysplasia kan nie het word baie geseen in sekere breed, soos Boerboele en Rottweiler uh, en German Shepherds as gevolg van genetika, en as van hy hoentjes wat al jy op 4-5 maanden van uder begin sikkels as Mika ek ons het Mika ook op ontrent 4 maanden en nou wanneer hy pra daarvan Mika is dit haar hond, uh, wat sy by die huis het, is so een van hierdie bees oppas honde, kan nou nie lekker op die rasse naam kom nie, Maria. ja. Um, die uh, ander oorwegings, wat een mens moet oorweeg of aan voor jy een nieuwe hond, een of een familielid, kry, het jy spaasie op jou erf, en is het goed om omheen? Het jy enige ander truteldiere in die huis, wat aanpasbaar sal wees, met die nieuwe maaikie? Uh, is daar iemand, dier die dag by die huis, so dat die nieuwe truteldier nie blatant in die vreemde omgeving geloos word, wanneer amal by die werk is of by die school is nie? Reis jy baie, het jy goed om die swembad, en kan nie een uh, hond bekostig, onderhoud, wat natuurlijk die medische kostes insluit, en ook die wat ek net nou genoem het, die rechtskostes. En is belangrijk, al, al, al brei ons nie uit daarop nie. Uh, ek het al gesien hoe hoe uh, hofzake in uh, groe trane uh, eindig, as die man nie die geld het om te betaal nie. Honde kan vonderlijke geselskap vir gesinne biedt, Dit is belangrik om die rechte honde te kies by die huis voor te stel en uh, kinders voor te berei vir hulle aankomst, om te verseker dat albei gelukkig en veilig is. Kom ons luister gauw na Patricia Loos, wat sê, wie sê, jy kan liefhees soos ek, voor ons dan uitkom by die honde uh, rasse, wat paspaar sal wees vir gesin honde, gesinshonde, Visjou kan lief hê soos ek. het jou gedagtes <laughs> gevang. Ek sal altyd vach, tyd is geduldig. Wie sal so jou kon liefheb, wie sal so jou kon liefheb, soos ek. Ek sal terugstaan as jy iets wil doen. Patricia Loos, sy sê daar, wat elke hoentjie vir sy einaar sê, wie sal jou kan liefhe soos ek? <laughs> Het jy al ooit gesien, as jy by die huis kom, en men, jy vrou want moet jy by die deur en, en is voorbij, maar uh, jy, daar is geen blijdskap wat soos die hoentjies in die geëxpres kan word nie. Wie sal jou kan liefhe soos hy? onder Honderrasse, wat goed is met kinders, die kese van honderras beinvloed uh, word beinvloed dier aantal faktoren in sluitend hier levensstijl. Sekere rasse is bekend vir spesifieke karakter en gedragseigenskap in sluitend die geskiktheid daarvan vir kinders, wat ook een rol sal speel in die besluitneemingsproces. Hierdie dieren het echter hulle eie temperamente dis kan dit nie as die definitieve richtlijn gebruik word nie. Honderrasse kan gedefinieer word uh, as klein, medium, groot, reesachtig. Maar, net omdat die hond klein is, beteken dit nie noodwendig dat het makkeliker is om, om nou om, om te sien nie. Het is een goeie idee om die algemene temperament van die ras in acht te neem. Uh, maar soos ek net nou gesê het, moet uitsluitlik daar volgens ga nie. Jy krij temperamente vir die breed, maar dan krij jy ook rond uh, wat anders te groot geword het en toch afweik van die normaal, either kwaier is dit, of makker is dit, of vriendeliker is dit. Dis een goeie idee om die algemene temperament van die ras in acht geneem, soos ek sê. Uh, wel, as ook die groote en energie vlakke van die hond. As jy kinders met allergie het, is jy op soek na hypo allergene ras. Nou, soms, ek het nou klaar behandel net nou, waar ons gepraat het oor wanneer jy met nou klein hondjies gaan kry, enzovoorts, enzovoorts. Nou, wat nou, as jy, vriende het wat skielik oor sê moet gaan en hele honde kan saamvat nie, of uh, na ander huis toe trek en uh, jy neem hulle hondtie aan, wat al redelijk ouwerig is vier of tot sieve jaar en daar rond, of selfs as jy een by die SPCI gaan aannem. Nou kom ons hoor wat sê die veerds in so geval waarvoor jy sal moet uitkyk. Wat by die SPCI aangeneem word is gewoonlik In gesluit in jou aannemingsfooi is 1 inenting en die sterilisatie, so um, in erald honde vir ons gewoonlik aan dat as jy die hond aangeneem het, toen um, nog een extra, nog een tweede inenting maand nadat jy hom aangeneem het, of nou dat sy eerste ingegee is, in erald honde weet jy nie waar die geschiedenis is, of hy al ooit van tevore in sy leven geënt is of nie, en in jonge ooit kies, wel het hulle die booster nodig, en in eent ek jy nie volle immuniteit nie, dus ook hoe kom ons in pappies drie keer in eent, um, en rybies volgens weet is ons van ons om elke jaar, Um, raiwies in te eend in onder hun katte, dit word ongelukkig nie gereguleerd nie, so dis die kom mense dit nie noodwendig doen nie. Um, maar die enigste manier om ons ontslaan te raak van ons doolheid onder domestic animals is om meer as 90% van die populatie in te eend. Um, so ons is nog ver van dit af uh, maar een van ons uh, dat is die ribies die wat gewoonlik 28 oktober is denk ek en dan pff, die, die staat gewoonlik een klomp ribies vaccine, wat uh, dan verniet gespuit word die probleem van my met ribies so een eind, is dat die ander syktes waarvan ons eind, soos kat, griep en hondesiek, is syktes wat ons baie meer gereeld sien, as wat ons ribies sien. So, ja, en a ideal world, sal so mes edelie vijf en een, soos kenk en verniet spuit, as bloot net ribies, maar omdat ribies een aanmelbare sykte is, um, en van belang is, omdat het na mense kan oorgedra word, en is um, is dit die een wat die staats al sponsor nou daar het hier het as die klein hondkies aanneem en as die groter honde aanneem uh, hier veral hondstolheid, jy weet nie of die hond al voorien ingeënt is, teen dit nie, so maak maar seker en uh, laat het doen Uh, van die gewulste gesinsvriendelike honderrasse is Golden Retrievers is uh, selfverzekerd, hy is slim, hy is vriendelik, loyaal en geduldig, speel graag met kinders, maar hy het baie oefening in die buitenlucht nodig. Eh, uh, die, hierdie Labrador retrievers, hulle is ook bekend vir hulle soete temperament is self, vir de kadeslank, een van die gewildste honderasse, hulle het baie oefening nodig, om gewigstoename te voorkom. Nou van die vetste honde, wat ek al mee te doen gehad het, in die, die, uh, SPCI, in my kennels, was van hierdie uh, <lacht> Labrador's, aieieie, mens Die, uh, ek het hulle elke dag uitgevat vir een wok dat is van die mense wat hulle inge, ingeboek het by die veearts hokke net so dat hy moet gewig verloor en daar het ons hulle op diets gesit en elke dag vir een wok gevat maar uh, ja dit uh, is makkeliker om die gewig te verloor of om, om, om het op te tell as om te verloor seker maar soos die mense ook Bulldogs nou hier weet ek nie of ek 100% saamstem nie Uh, miskien het ek maar net te doen gehad met uh, van hulle wat een bykie afgeweik het van die normaal, want hierdie mense sê, Bulldogs vir diegene wat op soek is na een minder energieke hond, daar stem ek saam, is Bulldogs uh, loyaal en ontspanne, wat hulle een rustige metgezel vir gesinne maak. Hy weet nie, ek het hulle gevind, in my opinie, was hulle achterbaks en, hy weet, as jy jou rug draai, sal hy jou sommer aan die kai te buit. Uh, dit was my, ek weet nie. <laughs> uh, Beagles, dit is ras wat floreer met kameradskap. Beagles is bekend vir hulle vriendelijkheid en lieflike aard. Haveneese, nou is ek nie seker, ek sal moet gaan google wat is een havenees. Ek het nog nie uh, spesifiek so hond gesien of wel ek kan nie recall, dat ek weet van hulle nie. Haveneese is uiters liefdevol en is speels uh, evenredige klein honde waarvan uh, bekend is dat hulle nature ongelooflik saag met kinders is. Poedels, ja as jou kinders uh, allergies is vir honde, is poedels, is val in die groep van hypo ras. Hulle kom, nooit, hulle, hulle kom groot en miniatuur groot is vir uh, en uh, is by intelligente honde. Hulle is geneig om gehoorzaam te reageer en te wees, maar hulle benodig baie verzorging, dis hulle wat altyd blau en geel en pers en met strikkies in die haare en waarby die manicures was en al die begoters hulle word gepamper lang Honde kan uiters liefdevol wees en lede van die gesin voet en goeie geselskap vir kinders bied dier kinders van die begin af die behoeftes van een nieuwe trotel dier uh, op te voet, voet en hulle verantwoordelikheid om hulle hond van die begin af te versorg, sal jy die geleentheid benit om gelukkige en veilige omgeving vir die hond en die kinders te skep. Nou, oh, dit het tyd geword om af te sluit. Uh, ek hoop jylle die program geniet en dat jylle weer van volgende donderdag af elke week sal inskakel en uh, hier is een interactieve program rarig stuur as jy enige vraag het uh, wat ek vir die verjaars kan vraag of die wat ek uh, dalk uh, vir julle kan opsoek en antwoord van volgende week af gaan ons probeer om die ras rasse te bespreek van die verskillende soort honde en ek denk ons gaan afskop met rottweilers so as jy rottweiler het wees seker om in te skakel maar as, ook as jy van Rotweilers wil weet wees seker om in te skakel um, ek speel uit met Silla Black en sy sing Anyone who had a heart lekker week verder uh, sien julle volgende week vrydag